وقال ربكم ادعوني استجب لكم بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله فندعو عز وجل e filloj duke përmendur emrin e tij dhe me këtë përmendje dhe me begatinë e përmendjes emrave të Allahut të zezhol shpresojmë që të shtohet begatia jonë Të dështojmë mirësit tona dhe Allahu subhanahu teala të na jap sukses në çdo vepër të mirë që na sjell lumturi në dynjën e ahiret. Paqja, bekimet dhe mëshira Allahu subhanahu teala qofshin mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndoqën rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Falënderojuar qoftë Allahu azza wa jall për këtë fenë madhështore. I lavdëruar qoftë Allahu subhanahu teala që na udhëzoi në këtë fe të mrekullueshme, e cila rregullon Marrdhëniet e robit me Zotin e tij. Duke i sjell atë në një nivel të tillë, në të cilin robi asnjëherë nuk është i pavëmendshëm, por gjithmonë e ndjen mikqëurinë e Allahut Azza wa Jael. Çdo moment të ditës apo të natës së tij, nëpërmjet adhurimeve të liriguara nga Allahu Azza wa Jael, robi gjithmonë është në përkujtim të Allahut Subhanu Taala. Në mënyrë të vazhdueshme, ai përkujton shikimin e Zotit mbi të. Ai e di dhe është i sigurt se Allahu Azza wa Xel di gjithçka, vështron gjithçka dhe dëgjon gjithçka. Prandaj dhe është gjithmonë i kujdesshëm, gjithmonë i përkushtuar që ta adhuroj Allahun Azza wa Xel në mënyrën më të përkryer dhe më të kënaqshme. E pra, rregullat e kësaj feje madhështore bëjnë të mundur që robi të transformohet në një ënjëri të tillë, i cili gjithmonë është i kujdesshëm dhe ndimbigjëllin Allahut Azza wa Xel. Niveli ky i cili konsiderohet si niveli më i afërt me Allahun Azza wa Jalla që mund ta arrijë një rob, pra niveli nda i mbikëqyrjes ndaj Zotit Xhejleshhanu, apo sikurse e ka thënë profeti Sallallahu Alejhi dhe Sellem, niveli i ihsanit, pra niveli i bamirësisë, i gradës më të lartë të besimit. Sikurse ka thënë profeti Sallallahu Alejhi dhe Sellem në hadith të saktë, pra ky kur është pyetur nga Xhibril Alayhiselam, se kush është ihsani? Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thën, pra të adhurosh Allahun Azzeveli tamam siç do ta bëje këtë punë, ashtu sikurse do ta shihi atë haptazi. Pra, siç do ta adhurojë Zotin, sikur ta shihi haptazi, kështu ta adhurosh edhe në një gjendje të zakonshme pra, sepse ti nuk e sheh Allahun subpantaran e dhunja, ti e bindur se Allahu subtaala të sheh. E pra, vetëm nëpërmjet adhurimeve, nëpërmjet ligjeve të vendosur në këto fëma dështore, robi mund të në transformohet në një njeri të tillë i cili gjithmonë është i kujdesshëm në marrëdhëniet me Allahun Azza wa Jael. Pëdyshim lutjet e ligjëruara nga Allahu Subhanu Teala dhe të mësuara nga profeti ynë Sallallahu Alejhi dhe Sellem janë të shumta. Dhe në këtë emision ne kemi përmendur që jo 1000 por së më shumë se 1000 lutje robi mund t'i dedikojë Allahut Subhanu Teala gjatë ditës dhe natës. Kemë folur për momente dhe gjendje të ndryshme në të cilat i lutemi Allahut Subhanu Teala për lumturinë e dunjas dhe të ahiretit. Dhe folëm në misionin e fundit të kaluar për lutjet e surës Fatiha. Ja për sot vim tek lutjet që zhvillohen ose që i dretohen Allahut Azza wa Jell gjatë rukus dhe në ngritjen nga rukuja. Folëm radhën e kaluar dhe tham, domethënë lutjet e surës Fatiha dhe vërejtëm se ato konsistojnë në lavdërimin Allahut Azza wa Jell në thurjen e lavdeve për lëvdimit për Allahun subhanu te ala në distancimin nga shirku, nga idhujtaria dhe në distancimin nga të mbështeturit e dikujt tjetër veç Allahut subhanu te ala. Pastaj lutja drejt për drejt duke i kërkuar Allahut azzeh uxh vet na uzojnë në rrugën e drejtë, në rrugën natyrë që i begojoi me të mira dhe të na ruajë që të mos i përngjassojmë atyre të cilët e njohën vërtetën dhe nuk punuan sepasaj si ose të atyre që punuan porse pa dije. Pasi e kemi lavdëruar Allahun subhanu teala, e kemi falëndëruar atë, e kemi madhëruar Allahun subhanu teala, vjen momenti që pas mbarimit të surës Fatiha dhe leximit të Kuranit, pra kemi lexuar ajete koranore në namaz, duke e adhuruar Allahun azzeh xhel nëpërmjet fjalës së tij, nëpërmjet Kuranit, duke e lexuar sikurse na ka mësuar profeti sallallahu alejhi dhe sellem, atëri vjen momenti i rënies në ruku. Një moment vërtet madhështor. Kurobi për kulet me prurësi përpara Allahut Azza wa Jell. Hadushim namazi është ai që e largon njeriu nga punët e shëmtuara, nga gjunafet, e ndihmon njeriu që të ketë durimin e mjaftueshëm për të qëndruar brenda kufive të Allahut Subhanu Teala, e ndihmon njeriu që ai të kryejë urdhëresat e Zotit, dhe ndihmon njeriu që ai gjithmonë të jetë i durueshëm në caktimet e Zotit Xheleshan. Po si bëhet e mundur një gjë e till? Sigurisht, kjo bëhet e mundur ishhrisht nëpërmjet këtyre veprave mhashtore të mrekullueshme që zhvillohen gjat namazit pra brenda namazit në mes tyre është rukuja. Myslimani dhe myslimania nuk i përullet askujt përveç se Allahu tazajel. Vetëm aty në shtrohet, vetëm aty i përullet fizikisht, shpirtërisht dhe psikologjikisht. Pranë të gjitha aspektet myslimani i përullet vetëm Allahut tazajel. E pra rukuja është një nga ato momente të mrekullueshme ku myslimani Për kulet fizikisht dhe jo vetëm për para Allahu s.p. Pra ullet në atë pozicion modest në të cilin në më thëna i të rëgumë për unësin maksimalën dhe Allahu s.p. së bashku dhe mësejden dhe në ato momente a i fillon dhe belbëzon me për unësi të plot duke e thënë atë lutje që mëse shumëti profetis s.a.ll. e përseri se gjatë rëkus se kurse është transmitua në hadithin më të të fëkun alej që e transmitonim mën Bukhariu dhe muslim Allahu më shroh, ta pra bëlbëzon një lutje duke thënë subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahummaghfirli. Subhanallah. Të gjitha lutjet dreituar Allahut Azzeh Zell konsistojnë gjithmonë në kamtinë e njëjtën edukat në çdo pozicion, qoftë në lutjen e hapjes së namazit, qoftë në isti'adha, qoftë në bismillah apo në lutjet e surës Fatiha, edukata është e njëjta. Filllohet me lavdërimin e Allahut Azzeh Zell, me thurinë e lavdeve dhe shprehjen e madhërimit Allahu subhanahu wa taala dhe pastaj kërkohet falja e gjunafe. Lartësohet Allahu xaleshanu duke përmendur emrat dhe cilësitë e ditë mrekullueshme, duke dëshmuar se ai është i pastër nga çdo emet, i pastër nga çdo lloj përngjashimi dhe shëmbullimi me krijesat e tij. Para duke e lavdëruar Allahu subhanahu wa taala nëpërmjet emrave dhe atribueteve të mrekullueshme, absolute të pakrahasueshme pas gjithë titujt dhe pastaj kalon përsëri në nivelin tjetër duke dëshmuar dobësinë tonë si rob. Nëvojën për faljen e Allahus përnë të alë Nëvojën për për kujdesjen e ti I lutështë Allahus përnë të alë Qajtë të timbuloj të metat Ja pra kjo lutje këtu konsiston Filon duke thënë subhanek Allahum Subhanek pra të tësbihu Tësbihu është të dëshmuarit E pasërtisa Allahus përnë të alë Nga gjdo mangësi Nga gjdo defekt Nga gjdo përgjasim Dhe shëmbëllim me kryesat Askush nuk është i njët me Allahum Apo i parafert, apo Në mos thënë i ngjashëm me Allahun subhanuhu teala. Dhe Allahu Azza wa Jall as nuk ka të ngjashëm me të. Ai është Krijuesi, gjithë të tjerat janë krijesa. Ai është i pa nevojë për asgjë, ai është i pasur vetvetiu, është i lavdëruar, nuk ka nevojë për asgjë, kurse të gjithë kanë nevojë për mëshirën e tij, për përkujdesjen e tij, për bujarinë dhe bamirsinë e tij. E pra, duke thënë subhanakallahu me neithurm Allahu tasbih, në një moment për uljeje, një moment madhështor Kur ne i përulim me Allahun Subhanu Teala fizikisht, shprehim me gjuhën tonë atë që ndiejmë në shpirtin tonë. Duke thënë o Zoti i Madh, je i lartësuar, i pastër nga çdo mëkat, je i madhështor dhe absolut, i pakrahasueshëm me asgjë tjetër. Pra Subhanak Allahum, fillon me lavdërimin e Allahut Azhajal. Para se fillosh me lutjen drejtuar Allahut Gjelleshano, pa themi Subhanak Allahum. Rabbana, Rabbana kfia'al është një dëshmi e cila tregon se ne jemi të bindur se Allahu subhanahu wa ta'ala është i vetmi Rabb, krijues, furnizues, sundues, mbretëruesi gjithçkaje. Gjithçka është në dorën e Allahut azh. Un po i prulëm kujt? Po i prulëm atij në dorën e të cilit është gjithçka. Dorën e të cilit është ndonjaja, ahireti. Dorën e të cilit është lumturia jon në ndonjën ahiret dhe shpëtimi nga gjithçka që ne i druhemi në ndonjën ahiret. Vetëm ai na ka krijuar. Ai është i vetmi krijues, nuk ka nevojë për asnjë ndihmës për të krijuar krijesat e tij. Dhe ai i funzionon ato. Ai për kujdeset për krijesat e tij. Ai është Rabbuna, Zoti ynë, krijuesi, administruesi i çështjeve tona, ai që rregullon të gjitha çështjet tona. Prandaj ne themi subhanakallahu, Rabbana wa bihamdik. Pra e pasur ngjëzdojmë me Zoti ynë, ti je Rabbuna, prartje krijuesi dhe ne dëshmojmë, dëshmojmë dhe pikërisht për ulja jon përpara teje, tregon se ne kemi nevojë për ty. Dhe ne vetëm te ti për ulemë dhe, dhe shpresojmë Rabana u bi hamdik, fela u bi hamdik. Fra të lavdërojmë dhe vetëm Ty të lavdërojmë. Elhamdu, sikurse e kemi përsëritur shpesh, është të lavdëruarit Allahu Ta'ala duke përmendur emrat dhe cilësitë e Ti të bukura, duke përmendur atributet e Ti të mrekullueshme dhe veprat e Ti që janë të bazuara mbi bamirsinë, mëshirën dhe drejtsinë. Pra elhamdu është lavdëruar i të Allahut subhanahu wa taala me përmendjen e të gjithë emrave cilësisë dhe attributeve të mrekullueshme. E përziher kjo me një ndjenë dashurie dhe madhërimi për Allahun azza wa jall. Ne padoshim të gjitha lavdet, të gjitha hamdet i takojnë vetëm Allahut azza wa jall. Pra e njohsojmë Zotin ton duke e pastruar nga çdo tëmet, duke dëshmuar pastërtinë e tij, dilirsin e tij nga çdo emet, mangësi apo burgjësi me krijesat. Dëshmojmë se ai është krijuesi gjithçkaje a i që në frunizon dhe përkujdeset për ne dhe kanë në dorë qështjet tona të dënjazet akiretit dhe i thurim ati laf dhe vëbi hamdik me njëherë pas këti laf dërimi me njëherë pas këti përkushtimi dhe në nështrimi total dhe Allahot Azogel qovën nga ana fizike, qovën nga ana shpirëtërore dhe me fjallë tona vjen lutja Allahum e këfirli kush është lutja? Kjo lutje Allahum e këfirli ozot më falë mua el më është mbulimit të metave dhe fshirja e gjurmeve të këqia që gjunafet lënë në jetën e njëriut dhe në mardhenit që i ka me Zotin e ti dhe me ata që e rëthojnë. Pra e më u firah është mbulimit të vetave dhe largimi i gjdo në mëthën ndikimi dhe gjurme të keqe që lë ajo në mardhenit të njëriut me Zotin e ti dhe me ata që e rëthojnë. Pranëllum se më Allahu subhanahu wa taala pas sti lavdërimit dhe kësaj prunjesie të shprehur me vepër, me fjalë dhe me zemër, nëllum se më Allahu subhanahu wa taala çajit në, ta në fal gjunafet. Sepse kjo për, në, në vetvete çfarë përmban? Kjo përmban pranimin e fajit dhe gabimit. Për çdo njeri, në momentin kur bie në ruku dhe përullet para Allahut azza wa xal, mazështorit, absolutit dhe të pakrahasushmit, ai gjithmonë ndjen varrfrinë e tij, ndjen gjunafet e tij dhe ndjen thellë pendim përpara Allahut subhanuhu teala. Pa ky është një gest pendimi përpara Allahut subhanuhu teala dhe një dhënje fiale në një pozicion të tillë kaq sublim, në një moment kaq të veçantë ti i jep fjalën Allahut subhanuhu teala se nuk do të gabosh. Dhe ato gabime që ke bërë, ti i fal Allahut subhanuhu teala, sepse ti ke frikë për gabimet e tua. Ke frikë sepse ato janë të shumta. Gabimet ti mund ti dish dhe mund të mos i dish mund ke të kesh bërë me vetdije mund ke të kesh bërë dhe pa vetdije janë gabime të cilat domethën të kushtojnë shumë në marrëdhënien e tua me Allahun subhanu teala prandaj është e nevojshme që ne falosim Allahun pra subhanu teala pra dhe në këto momente pran momentet rukuës themi Allahumagfirli pra kjo dua përmban vetvetë edhe një herë pranimin e gjunafeve dhe gabimeve që bën ndaj Allahut subhanu teala pra përmban vetvetë një llogaritje vetvetes para se të llogarisë Allahu subhanu teala kërkimin e faljes, mbulimin e mëkateve dhe fshirjen e çdo lloj gjurmë të keqe që këto gjunafe lënë në marrëdhënien tonë me Allahun subhanahu wa taala. Pra është një fillim i ri. Pas gjunafeve që ke bër gjatë ditës ose gjatë kohës mes namazeve, është një fillim i ri me Allahun subhanahu wa taala, një fillim i ri edhe me vetveten. Farobi reflekton dhe fillon që të kthehet i penduar tek Allahu subhanahu wa taala me dëshirën për të mbuluar gjunafet, i rifreskuar imani i ti, tij nga kjo marrëdhënie e rinovuar me Allahun subhanuhu te ala dhe sigurisht që pas një lutje të tillë padyshim që Robin ndihet shumë më mirë, shumë më mirë në marrëdhëni me Allahun subhanuhu te ala. Mbas ai preket për gjunahet që ka bërë ose për padredësit që ka bërë te tjerëve. Në ato momente rukuje duke belvëzuar për këtë lutje dhe këtë madhërinë për Allahun subhanuhu te ala, sigurisht që ai do të reflektojë dhe do të ndryshojë në marrëdhënien që ka me Allahun subhanuhu te ala dhe me të tjerët. Nuk është kjo e vetmja lutje e cila thuhet gjat rukuës. Ato janë të shumta dhe janë përmendur në librat e Fikut apo në librat e duave dhe është mirë që myslimani gjat rukuës që lutja të mos bëhet rutinë, të bëhet diçka që përsëritet dhe përsëritet, ndoshta edhe pa medituar në ta, është mirë që myslimani të ndryshojë këtë lutje. Dhe her pas here të thot lutje të ndryshme në mënyrë që ai të jetë më vëmendshëm dhe të jetë më i kujdesshëm në atë që thot gjat rukuës. Një nga lutje që thuët në kohën e rukus është edhe kjo lutje të cilën e trasnotori ma muslimi, Allahumme leke rekaat. Fjala Allahumme të regon një shmërinë Allahus përnu tala. Ta pra ojë adhuruar im, ti që je i vetmi që une kam zjedhur tjeti adhuruar im, që ti përkushtohem e dashuri, madhërim, frikë respekt dhe në nështrim të plot dhe total. Pra ti i dëshmunë Allahut e dorzimin e plot të kajim, leke rekaat vetëm për ty bie në ruku. Pra e veçon Allahun Spërmutal me adhuroimin e rrukus, i cili sigurisht përmban teuhidin në vetvete. Kjo një farë në një far mënyrë është ndërmjetësim tek Allahu Azzeh Xhel nëpërmjet teuhidit. Kjo është ndërmjetësimi sakt, i pranuar tek Allahu Azzeh Xhel dhe i këshilluar pra nëpërmjet kësaj duaje të profetit sallallahu alajhi. Pra, Allahumma lekerekat, o Zoti im, i adhuruari im, vetëm ty të bie në ruku. O bikë amant dhe vetëm tek ty besoj ju kem dedikuar besimin tim vetëm tek ti besoj ashtu me mënyrën si ti më ke mësuar nëpërmjet librit dhe profetit të tij sallallahu alaihi wasallam provoj bikë ka, aman kam besuar ashtu sikurse më ke udhëzuar edhe kjo është një mënyrë ndërmjetësimi pra ndërmjetson tek Allahu subhanahu wa taala nëpërmjet besimit nëpërmjet imanit e para ishte ndërmjetësimi nëpërmjet tauhidit njësimit allahu të Allahut azza wa jalla në adhyrim kjo është nëpërmjet imanit që ke ndaj Allahut subhanahu wa taala me mënyrën që ai të ka mësuar nëpërmjet Kurani dhe profeti sallallahu alejhi dhe sellem. O lekë aslemt dhe vetëm ty ti jam dorzuar me islamin tim. Pra kemi iman, kemi dhe islam. Kur përmenden dyja bashk, imani presupon punët e brendshme, pra besimin, gjashtë kushtet e imanit që i kam përmendur në hadithin e Xhibrilit alayhi salam. Kurse e, islami, nëse përmenden bashk, pra përmenden janë veprat e dukshme të shfaqura. Janë shahadeti, e, falja namazit, Zenja zakatit, agjërimi i Ramazanit dhe kryerja e Haxhit për atë që ka mundësi për ta kryer. Pra, ti në momentin që ulesh në ruku, dëshmon para Allahut subhanahu wa taala këtë lloj dëshmish të mrekullueshme, të cilat në infarmyre janë rinovim i imanit dhe islamit tonë. Rinovim i tauhidit, i njësimit Allahut azza wa jalla. Kjo është feja jonë. Feja jonë është njësimi i Zotit në adhurim, besimi i plotë me besimin e sakt, në mënyrën e sakt që na ka mësuar Allahu azza wa jalla dhe profeti sallallahu alaihi wasallam. Vëmë në Islam të mrekullueshëm, me vepra të dukshme, të mrekullueshme, të cilat rregullojnë jetën tonë dhe na mundsojnë lumturinë në dynjën e Ahiret. Pasua welake aslem, dhe vetëm tek ty jam ndorzuar me mënyrën që ti më ke urdhëruar. Ke urdhëruar të të njehsoj dhe të dëshmoj se je i vetmi nadurim, i vetmi që meriton adhurimin, dhe se Muhamedi është profeti i dërguar i yt, e kam dëshmuar dhe jam i bindur për këtë dëshmi dhe sipas asaj jetoj. Më ke urdhëruar të fal namazin pesë vakte, të jem i rregullt Nde të mos lësh asnjë vakt, sepse ky është takimi që un kam me Zotin tim, e bëi dhe i qëndroi strikt me kërdhuruar ta gjërojë Ramadanin, po i bindem O Zoti im dhe un jam nënshtruar këtij urdhri. Më ka urdhëruar të jap zakatin dhe të pastroj pasurinë time, po O Zoti im jam i bindur dhe e pastroj pasurinë time duke ndihmuar vëllezërit që janë në nevojë. Më ka urdhëruar të kryej Haxhin dhe të vizitoj shtëpinë tënde dhe të të lutem dhe ta konsolidoj fen timë. Nuk e vonoj haxhin, nëse kam mundësi ta kryej dhe menjëherë i bindem. Wala ka aslamt, e vetëm tek ty jam dorzuar me Islamin e pastër, ashtu siçur se Zoti ka dashur me urdhresat dhe ndalesat e tij, me kufijtë, duke qëndruar brenda tyre, me urdhresat duke i zbatuar dhe me ndalesat duke u larguar dhe duke kërkuar ndihmën tënde o Zoti im, që të më ndihmosh që të bindnem dhe të jemi në shtruar. Vazdon pra duaja, Allahu meleka rekat, u bika amant, wala ka aslamt. Khasha aleka sam'i wa basari khasha laka sam'i wa basari ne dishmi kaf rik respektin te Allahu subhanahu wa taala jemi ne moment rukuje i perulur perpara madhështorit te pakrahasueshmit te absolutit ne nshtrohemi ne në ruku dhe i themi zotit ton subhanahu wa taala khasha aleke sam'i wa basari es i mbushur plot frik respekt dhe madhërim per ty o zoti im dëgjimi dhe, dhe shikimi im Pra dëgjimi dhe shikimi im këto dy shqisa të mrekullueshme, nëpërmjet të cilave ne marrim të mirën, marrim udhëzimin nga Allahu subhanahu teala. Kuptoim Kur'anin dhe Sunetin, këto dy rrugë të mrekullueshme nëpërmjet të cilave hynë mira tek ne, jam të nënshtruara dhe të mbushura plot frikë respekt dhe madhërim për Ty o Zot hyj. Ja kjo është fjala që ne themi gjat rukuës. Dëgjimi dhe shikimi im janë të mbushur plot frikë respekt për Allahun azza wa xal dhe as se si nuk mund të shikoj në haram ose të dëgjoj në haram. Ado nëse ka ndodhur diçka e tillë, o zoti im, në momentin kur bie në ruku, robi reflekton dhe i jep falen Allahu subhanahu wa taala. Me këtë dëshmi që ai e jep në këtë moment sublim dhe të mrekullueshëm që është rukuja, i jep falen Allahu taaza o rren që do mos i kthehet. Të tilla gjunafeve të cilat e ngacmojnë dhe e mbushin zemrën e njeriu me errësirë, ashtu sikurse ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, "Një shikim i hedhur në haram është një shigjetë helmuar nga iblisi." Nëse jeni e cila godet në zemrën e robit e birit të Ademit dhe shënon atë një pikë të zezë. Dhe nëse vazhdon në këtë mënyrë, duke shikuar apo duke dëgjuar në haram, ato pika të zeza shtohen dhe shtohen derisa, siut profetit sallallahu alejhi dhe sellem, derisa zemra kthehet në dy lloje. Një zemër e zezë, e nxirr, e mbushur plot me errësirë, e cila nuk kupton më të mirën, nuk e kupton të mirën dhe nuk e kupton se kush është e keqja. Nuk di të dallojë të mirën dhe të keqen. Dhe një zemër tjetër të cilënoma nuk e dëmton asnjë lloj sprove sa ti inji dhe toka sepse ajo gjithmonë është përpjekur të ruhet, është përpjekur të jetë e përmbajtur dhe të largohet nga çdo gjë që ka ndaluar Allahu subhanallahu te profeti sallallahu alejhi dhe sellem. Prandaj ndajo zemër nuk ka pika zeza në ta porse ka pika bardha ose si ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe sellem, kjo shigjete helmuar është shigjete drejtuar nga iblisi në zemrat e bive të ademit dhe në sa i ul shikimin, për hir të Allahut azza wa jall ather allah subhanahu taala ka per t'jakthyer kte ne ambelsi te besimit. Para robi ka perfituar nga refuzimi i shikimeve haram ose dgjimit haram, ka perfituar nga kjo ambelsin e imanit. Pra premton allah subhanahu taala ambelsite imanit, zbardhje te zemras dhe imunitet nga çdo loj sfrove sa ti en qyt dhe toka. E pra kur ne themi hasha aleka sam'i wa basari, jam mbushur plot frik respekti te zotit im. Shikimin e dëgjimit pak të në momentin kur jam në ruku, mbase gjatë ditës ose gjatë kohës, kur jam jashtë namazit apo në vende të tjera, mund të gaboj, por se në këto momente elhamdulillah unë jam rikthyer besimit dhe jap falënderim Zotit tim që të mos i kthejm këtyre gjunafeve dhe të më ndihmosh. Gjithashtu, unë vazhdoj këtë dua për ta mbyllur këtë pjesë të, të parë, pra unë nështruam për ty Zoti im, jo ja vetëm shikimin e dëgjimit, që janë dy rrugë kryesore të të mirës por edhe të të keqes, por edhe mukhi vë avmi vë asabi, mukhi trurim, koskat e mija dhe nervat e mija. Pra qoft nga ana e jashtme, qoft nga ana e bërëndshme, unë jam nështruar dhe jam mbushur tashme me frik respekt për ty ozotim. Pra nda dhe kamë në rruku, pra nda jam përullur për ateje, pra nda dhe kërkoj që të më falës gjunafe të mija, pra nda dhe kërkoj që të më mbushush me frik respekt, Sepse ti ai që e pastron zemrën time, ti ai që më udhëzon dhe më dhuron takuan devocionërin. Pra, devocionëria është frikë respekti dhe forca për të qëndruar brenda kufive të Allahut Azza wa Xal. Dhe për t'u ruajtur nga ndëshkimet e Tij. E pra, kjo është domethënë një nga duat që bëhen në ruku, e cila përmban këtë kuptim më thelbësor, Sallallahu alaihi wa sallam, që të na ndihmoj dhe vërtet të mbushëm me frikë respekt për Të. Rasullullah subhanahu wa taala qi vërtet të mbus zemrat tona, sytë tonë, veshët tonë me frikë respekt ndaj Tij dhe gjithmonë të distancojmë nga çdo vepër që e zemëron Allahun Azza wa Jalla dhe na largon neve prej Tij. Allahu ju shpblefën të mira. وقال ربكم ادعوني استجب لكم بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله Falënderim Allahut për këto udhëzime të mrekullueshme, të cilat Zoti xhëlalahu nëpërmjet ajetave kuranore dhe haditheve të profetit sallallahu alejhi dhe sellem na dhuron. Padyshim feja islame është një fe e kompletuar, fe e cila përfshin të gjitha dimensionet e jetës. Nuk është vetëm një grupim fjalësh, veprimesh të cilat janë bosh nga ndjenjat dhe nga detyrimet denga shumë çka që presupozojnë. Por sa të një fjalë kuptim plot, të mbushur plot dobi dhe urtësitë shumëta, të cilat kërkojnë nga ne rrobat e Allahut Azza wa Xel që të meditojmë në to. Të përsihatemi thellë dhe të mendojmë në çdo fjalë dhe në çdo gërm që bëlbëzojmë për Allahun Azza wa Xel. Të mendojmë thellë në çdo veprim, për veprimet e adhurimeve të cilat ne ja dedikojmë dhe ja përkushtojmë Allahut subhanahu wa taala. Vetëm me një dedikim të tillë Me përkushtimin e tillë, me një përkujdesje të tillë, mund të pretendojmë se do të përfitojmë nga adhurimet e këtij islamit madhështor. Vetëm kështu jëndja jon do të ndryshojë. Gabimet tona do të paksohen, do të rallohen derisa të largohen prej nesh. Ne vazhdimisht do të rinovojmë marrëdhënien me Allahun subhanuhu teala. Vetëm duke qenë të kujdesshëm në çdo adhirim që i përkushtojmë Allahut për subhanuhu teala, qofshin ato fjalë të cilat ne shpesh i themi dhe nuk meditojmë në to, sepse də koha është e shkurtër. Vërtet është një moment i shkurtër kur ne qëndrojmë në ruku. Por nuk është e domosdoshme pse ta bëjmë të shkurtër. Pse duhet të themi vetëm një herë subhan rabbil azim? Sigurisht se i mësuar të themi shpesh në namaz. Themi 3 herë subhan rabbil azim edhe këto me një shpeci e cila nuk të lejon të meditosh. Tënd dietarët niveli më i përkryer i tasbihut për ai dhikrit të rukuës është që ta bësh atë 10 herë. Dhe niveli më i pak i përkryer është ta bësh 3 herë. Por edhe këto tre herë nuk ka pse të thien Subhanallahi Azim Subhanallahi Azim Subhanallahi Azim. Këto duhet pra sikur të tham të alternohen, pra të përmenden her pas here dua të ndryshme, të cilat bëjnë të jemi më të vëmendshëm. Dhe ne të meditojmë dhe secila nga këto dua që profeti sallallahu alejhi veselam i ka bën në ruku dhe çdo pozicion tjetër në namazit, apo edhe gjatë ditës dhe natës, të kenë një kuptim dhe veçant, të veçantë, të përmbajnin një mesazh të veçantë. Dhe ato padyshim ndikojnë në shpirtin e besimtarit dikoi në shpirtën e tij dhe e transformojnë atë dhe e përforcojnë në rrugën e Allahut subhanuhu teala. Ku dihet se çfarë ka nevojë shpirti ynë? Mbasë ne kemi nevojë në një moment të caktuar që të përkujtojmë mazhshin e Allahut subhanuhu teala. Në një moment tjetër kemi nevojë që kërkojmë falë për gjunafet tona. Në një moment tjetër kemi nevojë që të lutemi që Allahu subhanuhu teala të na jap të mirë dhe të na përforcojë ato nëpërmjet shukrit dhe në njëohës lavdërimit të Allahut. E kështu me radhë, ka momente të ndryshme që shpirti ka nevojë për diçka. Allahu e di dhe ne nuk e dim. Duke bër këtë dua në mënyrë të vazhdueshme duke i alternuar ato, sigurisht se na ka mësuar profeti sallallahu alejhi dhe sellem vetëm në këtë mënyrë ne do të marrim ato ushqim të nevojshëm që shpirtëhyyn të gjej prehjen e mjaftueshme dhe të nevojshme për të vazhduar rrugën dhe për të jetuar një jetë të qetë me një prehje të mrekullueshme në kënaqësimin e Allahut Azza wa Jall. Pra duke ndier veten të sigurt me ndihmën e Allahut subhanahu wa taala me qëfar do gjendje qofshin, gjendje fatkesie apo një gjendje mirësie dhe begatie. Kështu pra, gjitha këto lutje duhet shërbejnë që ne të meditojmë në to dhe të i përserit në një të vazhdushme duke u përsi atur thel dhe duke reflektuar ma të shka ato e japin si mesaj. Një lutë tjetër që thuhet është Subhane Rabi El Adhim që mësë shumë të përmandet nga në mazlint. Edhe kjo si kurse dalohet e si kurse kuptohet, është thurje tasbihut për Allahun subhanuhu teala i cili është rabbi bra subhanak subhana është tasbih dëshmia e pastërtisë së Allahut subhanuhu teala nga çdo mëtej dhe mangësi pasta thuaj rabbi pra i është zoti im rab rububie e njëson zotin rububie dhe ai është i vetmi krijues ai që kujdeset për mua ndër kur thuaj rabbi zoti im në një far mënyrë tregon për katshin tënde në përkushtimin ndaj Allahut azza vajel pra i është përkushtuar ndaj këtij zoti të vetëm Vë jekënaju që jesh zoti i ut. Je kënaqur që ai ka të gjitha çështjet e tua në dorën e tij. Je i kënaqur që ai për kujdeset për ty, të furnizon, administron çështjet e tua dhe mbi të gjitha, mirësia më madhe që të ka dhuruar, mirësia e Islamit dhe këtij besimit madhështor. Pra, ti thua subhane i pa seri ozotim, Rabbi al-Azim. Al-Azim është madhështori. Pra kjo në njëfarë mënyre është një përpikje e robit për të ndjerë madhësinë Allahut subhanahu wa taala. Vetëm duke ndjerë madhështinë e Zotit, me frikë respekt ndaj tij, ne mund të frenohemi nga gjunafet. Mund të ndjejmë nevojën për të kërkuar falje Allahu subhanahu wa taala. Vetëm në këtë mënyrë do ndiejmë gabimin thellë, duke ndjerë madhështinë e Zotit Elshanu, i cili nga madhështia e tij, arsyej është krenar dhe nuk toleron, dhe nuk është i padrejtë. Allahu subhanahu wa taala, por sa i bën drejtësi, nuk i bën njëlojë gjunaftert me ata që janë të pastër dhe të ruajtur. Nuk i bën ata të shfrenuarit një lloj më ata cilët përqendrohen dhe përkushtohen në adhyrimin Allahut Azza wa Xeel. Prandaj në këto momente kur thot Subhanarabbil Azhim, i pastër ngjajmë atësh Zoti im, krijuesi im, folëzuesi im, ai që kujdeset për mua, i cili është madhështor, dhe duhet pasur frikë, duhet pasur respekt dhe duhet madhëruar, dhe niveli më i pak i madhërimit ose më i domosdoshëm i madhërimit Allahut Azza wa Xeel është kryerja urdhrave dhe lëndja ndalesave. Nëse i madhërimi dhe dashuria për Allahun subhanu teala. Ky është niveli i domosdoshëm i madhërimit ose niveli më i pakët që ne duhet ta synojmë, ne duhet që të kërkojmë ta realizojmë. Pra, në një farë mënyrë kjo është një nxitje vetvetes, një shtyç për të qendruar brenda kufive të Allahut subhanu teala, për kuar falje për gjunafetona dhe për të mbushur zemrën tonë me frikë respekti dhe madhërim për Allahun subhanu teala. Ja pra dhe kjo lutje sigurisht se e pam konsiston edhe një herë në në shtrim ndaj Allahut azza wa jall, në pendimin e sinqertë në mbushjen e zemrës me madhërim dhe frikë respekt për Zotin, në mënyrë që adhurimet tona të bëhen më të thjeshta, të bëhen më efikase dhe më të dobishme për ne. Disa këshilla domethën përsa i përket anas teknike të rukuës, disa kur bën ruku, e lëshon shikimin e tyre tek këmbët. Dhe kjo nuk është më sakt, porse duhet ndodhë që shikimi në momentin e rukuës duhet të shikojtë assejdhja. Sikur të jemi urdhëruar nga profeti sallallahu alejhi dhe sellem Në hadithin e cili është përmendur këtu në emisione, pra duhet që shikimi gjatë namazit të godas në vendin e secdes. Ka pra shikimi duhet drejtohet në vendin ku ne vendosim kokën në secde. Dhe po kështu do të ndodhë në momentin e rukus. Pra duhet domethënë që të mos shikojmë këmbët ose të shikojmë diku tjetër, por tek vendi ku vendosim kokën dhe bjem në në secde. Ello salla Allahu subhanahu wa taala që të na mësoj atë që është e dobishme. O Allah, na Zeuxhel të na ndihmoj që ato që mësuam ta vëmë në zbatim dhe të na ndihmoj që me namazin ton të ngrihemi të lartësohemi, me namazin ton të na falën gjunafet tona dhe ta bëjmë namazin vërtet ashtu si kurse asht në vërtetë duhet jetë kurra të jetë, kur ra ta ayun, për ta bëj atë një qetçues të shpirtrave dhe syve tan. Ta bëj namazin veprën në të cilën ne digjm ngushëllim kur kemi nevojë, në të cilën shprehim gëzimin dhe mirnjohjen ndaj Allahut subhanahu wa taala. Përmirësi që na ka dhënë, sepse në këtë mënyrë, timratona do të kultivohen dhe të qejiatona do të zbehen dhe do të zbuten, do të bëhen më kollaj dhe më lehtësisht të përballueshme dhe kështu në sỹmani do të vazhdojë një jetë në kënaqësim me Allahun subhanu teala, qoftë në këtë dhunja, qoftë në ahiret. Allahun subhanu teala të falë gjunafetona, të mbulojë mëtatona. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atuubu ilayk. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وقال ربكم ادعوني استجب لكم